Allahi Rabbil Al-Nin wa salatu wa salam ala Israhi al-Anbiya, Musalina, Amin al-Bad i zaista svaka zahva pripada uzvišama Allahu jele djelaluhu i neka njegov mir i spas na najdraji sallallahu alaihi wa na njegovu častnu porodcu, na njegove sve drugove i nas sve oni koji slijedu dobro sudnje dana na abad assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh dragama braćo Mi ćemo isto tako večeraz govoriti o Jusufa alaihisselam i pokušati izvući određene povuke i poruke iz Kur'anske ajetima o koje ćemo govoriti, a to je 58. ajet i oni ajeti koji dolaze posle njega. Kako bi nastojal da te Kur'anske povuke uradimo u naš život i da uzmem Allaho i Tabarake Vatala poslanike i vevesnike za naše uzore Kako je to naređeo našem poslaniku Muhammedu s.a.w. U našem zadnjim obraćanju mi smo govorili o izlasku Jusufa a.s. iz zatvora. Međutim, pojasnili smo da je to bio jedan vrlo lijepi plemente izlazak iz zatvora. Nakon što je ustvrđena nevidnost Jusufa a.s. i nakon što je supruga vezira ministra priznala da je ona pogriješla i da je Jusuf a.s. ne vidi. I nakon toga uzvišeni Allah tabareka ve tala učinio da vladar Egipta uzme Jusufa a.s. i da ga učini od svoje sviti, da se sa njim savjetuje i isto tako datom upravljanje trezora Egipta. I kako iskažu islamsvi učenjaci, Jusuf a.s. kada je postao namjesnik na najbolji mogući način je upravljao sa tim dobrima. Jer kako se sjećate mi smo govorili o snu Jusufa a.s. kojem on su pojasnio e, e, vladaru i upravitelju Egipta u kojem je nagoviješteno dolazak sedam plodnih godina a nakon toga će doći sedam sušnih. Pa je tako Jusuf a.s. upravljao na vrlo lijep način taj dugi period a to je od 14 godina odnosno od 15 godina a to je godina koja će doći i u će da Allah te barek ve ta alati dobro ljudima pa Yusuf alejselam e, tako znači e, naredio ljudima da si u ti prvi 7 godina e, međutim isto tako je upravljao na plemenit način težeći da ljudi ne potrošili sve to što su povredili ti sedam godina u sedam sušnjih godina, već je učinio, kako spomenu sami komentatori, da je sakupio sav usijel kod sebe i da je na vrlo mudan način upravljao s tim, a to je da je davao pojedincu, odnosno njegovoj porodici, jedan tovar da to znači u godini, ne željeći da im daje više od toga kako bi znači ono što se privrijedilo, što je zakuplo do Usjeva ošlo. Nakon što su došle 7 sušnih godina, zahvetilo je naravno suš Egipat, ali isto i tako prijedele koji se nalaze u nježoj obrzini, u blizini Egipta, od koji je svakako Palestina, u kojem su živeli Jakub, hisalam, otac Jusuf, hissam, njegova vraća. Pa su tako bili prisiljeni kao i drugi ljudi da dolaze u Egipat i su čuli da tamo ima prevedan namjesnik koji daje ljudima hranu i čak više daje im za istu cijenu. Pa je tako, znači, braća Jusufa Ali Hisalam su se odlučile da dođu u Egipat ne znajući da je upravitelj, upravo od njihov brat Jusuf Ali Hisalam koji su oni bacili e, u Bunar i koji je bio prodan kao roblje da bi on mogao biti to njihov brat. E, Njihara je došlo e, deset braći, e, nisu e, uzeli sa sebom Benjamina, isto tako 11. brata, koji je bio, e, da kažemo, pravi brat Jusufa alihissalam, a to je da mu bio brat i po ocu i po, i po majki, jesu ostala braća Vila, e, braća Jusufa alihissalam po ocu I kada je Jakub a.s. izgubio Jusufa a.s. on je uzeo Benjamina ko sebe. I isto tako ga je volio puno. I nalazio je u njemu utjehu za Jakub, za Jusufa a.s. Međutim, naravno nikada Jusufa a.s. ne je pribolio. I nakon su se braće Jusufa a.s. uputle Egipat kako bi uzijeli hranu. Kako kaže uzvišeni Allah, tabareke wa ta'ala, uadja ih uvatu i došli do njega pa ga su vidjeli i oni su mu negirali I došli braća Yusufa i uđoše k njemu pa i on poznade on njega nepo, ne na one poznanoši Kada su braća Yusufa alejselam ušli kod njega nisu ga poznali Međutim Yusuf alejselam je poznao kako to ukazuje uzvišena Allah tabarak ve taala Mađo je prošao jedan veliki period od kada su se oni rastali, odnosno kada su bacili Jusufa u Bunar i tako da se pogastavlja logično pitanje kako je Jusuf znao da su to njegova vraća. Pa kako kažu islamsvi čenjanci, Jusuf je bačen mal. Kada je znači, bio bačen u Bunar, on bio mali. I zasigurno da su se na njemu dešavale velike promjene tako da ga braća nisu moga poznati. A isto tako oni su bili ubijeđeni da je Jusuf a.s. ubijen ili pak da je udaljen eh, od Jakuba a.s. Tako da kažemo da nije bilo logično. Nisu oni mogli očekivati da taj dječak koji je bačen u buna, da se sada ispred nja nalazi jedan upravitelj. Znači nisu mogli to uopšte zamisliti i tako nisu ni mogli poznati Jusufa a.s. Međutim, kada su njegova braća bila, odrase osobe. I za zasigurno da se e, e, odrasa osoba ne mijenja toliko nešto puno. Pa je Jusuf Alihisala mogao i poznati. A isto tako, e, Jusuf Alihisala je bio upravitelj i znao je komu dolazi i komu traži hranu. A isto tako je znao odakle ljudi dolaze. Pa da kažemo, znači to su jedni od uređenj razloga da Jusuf Alihisala znao da su to njegova vraća, dok oni nisu znali da se to radi o Jusufu a.s. I kako smo spomenuli, Jusuf a.s. je davao svako onome komu, do, komu dođe, davo mu tovar deve i da kažemo na taj način je e, upotpunjavao ono što te treba dati ljudima. I isto tako Jusuf a.s. je znao da se između njegove braće narazi Benjamin, njegov brat koji je on volio, pa je tako znači učinio određeni postupak, za koji kažu islamski da je dozvoljeno da čovjek e, e, učini dozvoljeni e, postupak ili određene hile na arapski, na bosanski bolj, da kajemo bo trik, kako bi došao do dozvoljenog cilja pa nakon što su im dali tu hranu koja je se davala ljudima koji izlazili kod Juzufa, ali i on je znači, njima rekao, rekao je svoje braći, da dođu drugi puta kad dođu po hranu, da trebaju doći sa sebom uzeti Benjamina, odnosno njegovog brata rođenog, i da ga dovedu sa sebom, jer kaže, zar vi ne vidite da ja vama dajem u potpunosti hranu i zaista ja vas na najbolji mogući način ugostavam. Pa kad govori islamski činjaci, kaže najrobatnije da je Jusuf, ali Al-Islam sa njima razgovarao i da je pitao odakle se došli i ko e, ima iza vas, da li ota za i na taj način je spoznao e, e, da ima Benjamin, iako oni znao da ima znači Benjamin, i na taj način, znači, i, i oni su znali da sa dajaku i da da Jusufa i Islama zada imaju oni brata koji ostao kod oca pa znači tražio od nje od njihar da mu ih da mu dovetu Benjamina kada dođe drugi puta pa tako kaže islamski učeniaci e, želio je da i, da i da im omili dolazak Benjamina e, e, kod njega je da na jedan određeni način zagarantuje da će oni doći pa je tako znači posticao pa je e, posjećao na stvari koje on imao učinio pa im govorio za nevidite sam ja dao na najbolji potpuni način znači dao sam hranu koju e, u potpunosti a isto tako ja sam vas, vas na najbolji način u gostio i za sigurno se iz ovoga razume da čovjek musliman treba da predaje veliko važnu baž, gostu i da ga ugosti onako kako to traži od njega islam. I vi dobro znate, ve s.a.a.v. hadisu, onaj koji bude vjeru Allah i su odnji da, neka ugosti svoga gosta. I zato znači onome kome Allah tebara kv.t.a.a. dadnije od ovog dunjaluka i koji ima mogućnosti, treba da ugosti svoga gosta na najljepši mogući način od lijepog dočeka, od lijepe riječi, od lijepe hrane i tako dalje, jer uviđamo ovdje da je Jusuf a.s. ugostio svoju braću, međutim, ne na račun drugih ljudi, i drugi ljudi isto tako ugoštavao, međutim, svoju braću, pošto su njegova braća i pošto već je pravo, isto tako oni on oni je više ugostio. Pa je znači, na taj način posticao da dođu i drugi puta da traži hranu, Međutim, da dovedu svoga brata. Pa ima, govorio za nevidite, da nam ja dajem u potpunosti hranu. I zaista za, sam vam zaista najboliji način ugostio. I sa druge strane, kako bi isto tako znači, zagarantoj da će doći njegovo vrat, da to je Benjamin, oni prijeti na određeni način. I to su, da kažemo, dvije različite metode, da to recimo u Davi, da li u odgoju djece, a to je, da kažemo, prijetnja i isto tako omiljavanje. Pa vidimo, znači, Usuf Ali Hissalam da je prvo omilio dolazak Benjamina govoreće da je daje hranu i isto tako da je on ugostio, a, su, a sa drugim strane kaže ukoliko vi ne dođete sa njim, a to je sa Benjaminom, ja vam neću dati tu hranu. I isto tako kaže, namojte da mi se približujete. Zato znači u... E, čovjeku koji poziva ljude da kažemo da je misionar isto tako onaj koji odgaja svoju djecu treba je da je prisutna te dvije metode a to je da u određenim trenucima postiče ljude na činjenje dobra i da im spominje određene nagrade kojim objeću Allah tabarek wa ta'ala ili u slučaju svoje djece da ih nagradi i da je određeni poklon međutim isto tako mora biti druga metoda a to je određeni vid prijetnje koliko ne poluči metoda posticanja određene rezultate, onda treba preveći drugoj metodi, ili opet Allah te vare kvalitala najbolje zna, možda će u određenim situacijima čovjek uzeti prvu metodu, a to ne da bude njegova prva metoda, a to je prijetnja. Nakon toga braća od e, Jusufa ali Isanama odgovaraju da će se oni popriniti na svakim mogući način da uzmu Jakuba alejselam od njegovog oca i da ga dovedu do Jusufa. Iz ovoga se razumije da Jakub alejselam nije dozvoljavao da se Benjamina udaljava na njemu od njega. Ješ oni rekli znači mi ćemo pokušati da uzmemo Benjamina od njegovog oca. Je zasigurno sigurno odlazak Jusufa alejselam od Jakuba alejselam nije dozvoljavao više da se desi takva stvar, a to je da izgubioš jednog sina, pa su oni znači objećali Jusufu a.s. da će pokušati da ubijedi svoga oca i da dovedu Benjamina kod Jusufa a.s. Nakon toga, isto tako kako bi ja Jusuf a.s. obezbijedio povratak svoje vraće, on govori svojim e, robovima i ljudima koji rade kod njega, to je posuga, da stvari koje su donijele njegova vraća u zamjenu za hranu, da im vrate na taj način što će im staviti u, u, u, u njihove stvari. Znači ono što su oni donijeli kao protiv vrijednost za hranu, rekao je svojim slugama da mu i ponove vrate, kako kao li sami svi kako bi na taj način učinio ihsan i kako bi se oni, ako bovda, i drugi puta vratili ponovo saj, kod njega sa Benjaminom. Ali isto i tako kažu, Jusuf a.s. nije htio da uzme e, te stvari od svoga oca i od svoje braće, jer to ne priliči njemu. isto tako kažu e, da, je, da je Jusuf a.s. prepostavljao da će se oni vratiti njemu i da mu vrate stvari, jer je znao da neće biti zadovoljni sa time da su uzeli hranu e, na jedan način, a to je da nisu dali protivljednost Jusufa Ali Isam. Pa je Jusufa rekao svojim slugama da im vrate te stvari e, e, i da im dadno, i kako znači pojašnjava, da ne, kad zaista će oni znati da su to njihove stvari. Znači Jusufa Ali Isam nam je to radio sa namjenom, Znači kada se vrate kod Jakuba i kada spuste tu hranu, kada žele da, da je pohrane i da je spreme, uvidit da se tu njihove stvari i kaže, možda se oni nakon toga vrate nama. I kako kažu islamsi učenjaci, iz ovog kuranskog ajda se može razumjeti. koliko ihsan ili dobročenstvo pljeni ljude, pljeni srca drugih ljudi. Jer kada je Jusuf a.s. dao hranu u potpunosti i kada je e, e, ugostio i isto tako kada mi je vratio njihove stvari, zasigurno da su njegova braća imali lijepo mišljenje o Jusufu a.s. i da kažemo na određeni način e, e, zagarato da će se ponove vratiti sa Benjaminom njegovim rođenim bratom. I zato znači mi trebamo danas da radimo na tome. A to je da privučemo srca ljudi. Da li to bilo sa lepom riječi, da li to bilo sa pomoći, da li to e, bilo sa praktiziranjem mislama u, u, u našoj praksi. Jer za sigurno kada čovjek zavoli određenu osobu, on će slušati ono što mu on govori. I isto tako kada ga zavoli on će raditi ono što one on ga traži. Međutim koliko ga on ne voli i osjeća odljenje odbojnost prema njemu, neće raditi ono što mu ti govoriš. Niti će isto tako da radi ono što mu ti naređuješ. I zato znači navodimo primere koji se nas tiču, a to je da kažemo taj odnos sa našim sa našom djecom, sa našim suprugama, ili čak da kažemo i supruga sa nama. Treba da se predobi u srce o sina i da nas zavoli sin i da nas zbog toga suša, a ne da nas suša zato što nas se boji ko što većini slučajev. Ako ne posuša, zna se šta će biti sa njim i onda nas suša i straha, a ne zato što nas voli. I onda će čekati uvijek određenu priliku ili mjesto da to ne učini što mu se govori i isto tako kada odraste, neće osjecati ljubav prema svom roditelju I da kažemo, na jedva će čekati da ga se kotarsi. I mi ćemo naći danas da određene skupine ljudi koje nisu, da kažemo, dali jehli sunete veđemata, da radi upravo tako. A to je da prvenstveno radi da pridobiju srca ljudi pa i da određene pomoći, da to bile materialne ili moralne i slično tome, i onda kada se desi da ljudi te ljudi zavolete ljude ili da postavljaju njihovi simpatizeri onda i primaju njihovu akidu iz baš toga razloga. Zato znači vidimo da je i Usuf Ali Islava radio na tome da pridobije srce svoji, svoje braće i isto tako da zagarantuje da će doći njegov brat kao što će se to desiti kako ćemo to vidjeti kasnije. Nakon toga braća od Jusufa, ali islam, vraćaju se svome ocu Jakuba, ali islam, u Palestinu, i kada su mu došli, rekli su mu, o oče, zaista je nama zabranjena hrana. Na koji način? Jer ukoliko ne dođu sa Benjaminom kod Jusufa, ali islam, on neće dati hranu, čak pišem im rekao da se mu ovo ne približavaju. Pa su mu rekli, o oče naš, pošeli sa nama našeg brata kako bi uzeli tu Hran i zaista mi ćemo, ga, mi ćemo njega čuvati. Spomenuli smo da Jakub Ali Hiselam je volio Benjamina i isto tako je znao šta su njegovi sinovi radili sa Jusufom Ali Hiselam pa im je rekao e, određene riječi. A to je za da vam ga poverim kao sam prije poverio brata njegovog reče on Jakub alaihissalam, ali Allah je najbolji čuvar i on je najmilostiviji. Što bi se moglo reći, kako da ja vama dani Benjamina kada ste vi sa Jusufom radili to i to? Znači nimi je vjerao, jer je se bojao ako im dani Benjamina da će isto tako uraditi kao što su rali sa Jusufom alaihissalam. Pa kao islamci učenjaci, iz ovog koranskog ajeta se razumije da nije čovjeku dozvoljeno da ga guja u jede iz iste rupe dva puta. Jer Jakub, a.s., -e ima ružno iskustvo sa svojim sinom na papuitanju Jusufa, a.s., -e pa tako znači nije želio da se desi sa Benjaminom ono što se desilo sa Jusufom, a.s. -e pa isto tako znači mu'minu nije dozvoljeno da ga guja ili zmija ujede iz jedne rupi dva puta. I ne smije mu se dešavati da mu se dešavaju isti postupci i da ga ljudi prevaravaju e, na, e, na isti način više puta. Jer je muslima razuma, na latabare kvjetala je dao razum e, on znači jake memorije i može zaključiti odakle mu dolazi opasnost. Pa zbog toga kaže Jakub ali Isselam Zaista je Allah najbolji čuvar. Ukoliko je vama i danje benamina da ide sa vama, ja ću se nadati i bit ću ubijeđen da je Allah koji čujeva Benjamina i isto koji čuva vas. I zato znači mi moramo biti ubijeđeni da je Allah najbolji čuvar. Kako za nas, za našu porodcu, za našu vjeru i slično tome. I zato se, znači, čovjek mora osanjati iskreno na Allaha ve ta'ala i mora biti ubiđenja da je Allah Češanuhu najbolji čuvar. I isto tako Jakub a.s. kanže i Allah te tebarekeve ta'ala je najmnostiviji. On zna šta je mene pogodilo po pitanju Jusufa a.s. i isto tako što me moglo pogoti po pitanju Benjamina i Allah Češanuh će zaista meni se smilovati na najbolji način. Nakon toga sinovi od Jakuba alaihissalama, odnosno vraćaju od Jusufa alaihissalama, otvaraju svoje stvari i uviđaju da je Jusuf alaihissalama vratio im njove stvari. I onda se nakon toga obraćaju svome ocu pa kažu, o oče naš, šta možemo više poželjeti? Znači Jusuf alaihissalama je dao nam hranu potpunost, ugostio nas, I isto tako navratio naše stvari, pa šta mi možemo posle toga više i bolje poželjeti? Znači ovim e, riječima uzvišnjega lahta baraka ve vidimo ono o čemu smo mi govorili, a to je na koji način djeluje ihsan na čoveka kome se to učini. Uviđamo da su sinovi Jakuba, ali ih rekli šta mi želimo poslije toga sve što učinio ali a.s.w je nas ugostio, dao nam je hranu, i isto tako nam vratio naše stvari. Pa šta mi, o, oče naše, možemo posle toga više očekivati od, e, od Jusufa, ale i salam, i kažu, dalje, evo, vrat se naše stvari i hrana čelja čeljar našu namirti. I isto tako kažu, znači, obraćaju se i Jakuba, ale i da pošalje sa njim Benjamina kako bi e, uzeli isto tako tovar e, od 9, jer će on znači sa njima ići i bit će ih 11 u mjestu 10, i kaže, brata naše ćemo čuvati, a jedan kamilin tovar hrane ćemo više dobiti, to je neznatan tovar. Šta znači neznatan tovar? Odnosno, mi ćemo na vrlo lahak način privrijediti tovar hrane, a to je da uzmemo Benjamina sa nama, da ga čuvamo, da idemo kod Jusufa, ali islam, da ga on vidi i da nam dan ihran. I to je znači taj tovar zaista lahak, odnosno doće će na jedan vrlo lahak način i za zahtjeva od nas veliki trud. Nakon toga Jusuf alejsa nam se obraća svojim sinu e, Jakubu alejsa se obraća pa kaže: Ja vam ja sama neću poslati Benjamina dok mi tvrdo Allahom se ne zakunjete da će mi ga doista vratiti osim ako ne nastradate. I pošto su mu oni zakljeteši, on reče, Allah je jamac za ono što smo utanačili. Jakub Ali Issalam je tražio svojih sinova da mu se zakletu da će vratiti Benjamina osim ako ne budu mogućnosti, osim ako ih dođe kader Allah, tebara, kvetala i ne mogu ništa uraditi. Pa tako znači čovjeka ne može nešto da uradi, on je madur, odnosno Allah Žešano ga ne zadužuje preko te mjeri i on ima opravdanje. A to je, ukoliko sinovi Jakuba, alaihissalam, uzmu sasvobo Benjamina i trudi se u putu da ga čuvaju, međutim desi se nešto nepreviđeno, odnosno van njihovi mogućnosti, u tom smislu oni neće biti krivi. I isto tako će imati opravdanje kod Allah bareke vetala i opravdanje koga kod svoga oca Jakuba. I nakon toga Jakub ali hisselam i se obraća i kaže da uzima Allah bareke kevetala za jamca ili za garanta za ono što su oni dogovoreli. Pa tako znači i kako kažu islamsvičenjaci kada čovjek uvidi da bi druga strana moga da prekrši ugovor da im se obrati sa tim riječi pa kaže da je Allah tebara ve ta'ala vekir, odnosno jamac ili garant za ono što smo mi negovorili. Međutim, prijatelj toga dragova reća, nego što nastavimo da komentiramo e, sura Jusuf, pokušat ću malo da vidimo šta smo rekli, jel vi hamam je toplo pa spavate, hamam ste još i umorni pa da ne bi spavali, tako dali samo pripitan. Znači šta smo rekli dosta dragova reća? U stvari, o čemu govorim? Zna da govorim o Jusufu alaih sallam i salame, sure Međutim, ne govorim o, tem, o, o kojem dijelu govorim. Amen. Ja sam slušao dobro. Aha. Govorimo o tome da Jusuf alaih sallam je da Na politički način, da on ne saznaju, znači da imamo vrata, ali da mu dovedu tog njegov vrata. I da u jednom, da od prilike možda čak i njegov baobos konta. Je li se navodi kako je ina rekovina? Reči, li šta je? Sad trenutno mi pitam, o, da. a vi odgovarate. Sad vi trenutno a mi pitam. Ne, ne, ne. Znači, kroz on ima ime rekovina, reko reko reko, da ima rekov vrata. Kako im se zove? Ne, ne, ne, ne, spominje se. Nije rekao da je Jusuf, to je. Jesi rekao da je Jusuf, ali Omer, usta ne na blakonska vrata širo. Kako kako promijenio se? Ušči da je spominuto ime Jusuf, nije. se spominje. Ono ne govori o kontor što je Jusuf. tako neki? Ne, kasnije se spominje kada će rediti Jusuf, sam ja Jusuf. Dobre omer. Nakon, znači, što... <tost> nakon što je Jakub, alaihissalam, tražio svojih sinova da mu se tvrdo zakletu i nakon što uzima Allah, tabaraka, za jamca, e, obraća se svojim sinovima i savjetu ih da prilikom odlaska kod Jusufa, alaihissalam, ne ulaze na jedna vrata. Odnosno, da ulaze sa različiti vrata Međutim, nakon toga im govori, a ja vas ne mogu spasiti od onoga što vam je Allah odredio, moć pripada jedino njemu, ja se od njega uzdam i neka se samo njega uzdaju oni koji se uzdaju. E, kako je znači, bio običaj e, e, prijašnjih civilizacija, odnosno da su izgradivali na taj način, da izgrade grad, a oko grada stave visoke zidine, i imaju, da kažemo, jedan ili više ulaza, tako da su svi ljudi morali ući na taj ulaz. I čekali da bi se zatvorili na večer, morali bi čekati sve do ujutru dok se ne otvore da mogu ući. Jer su na taj način e, garantirali ili da kažemo, mogli su e, da vrše određenu bezvijednost za svoj vrat. Znači, ne može se nigdje ući, mora se ući na određena vrata. I da kažem, u tom smislu, Kada grupa a, a, mladića, a to je 11 ljudi, još su znači, muškarci, još su, znači, kako se spomeni, su bili e, vrlo lijepi, kada uđu na jedna vrata, za sigurno, da će biti primijećeni. Da neće moći ući, a da i ljudi ne primijeti. I bojeći se e, da ih ne bi e, znači, određeni ljudi zavidili na tom e, položaju, i pogotovo kada se sada znaja, da idu kod Jusufa, ali islam, odnosno kod vladara, i da je on ugostio, e, znači Jakub, ali islam i savjetuju da ne ulazi tako na jedna vrata. Kako bi, znači, ne zadesili urok i slično tome, ili kako islam, islami slučenjaci, kako ih e, ne bi ljudi posumljali u njihar. A to je da ulazi grupa od 11 ljudi na jedna vrata, mladići, sigurno da se mogli od njiha sumljati da želi da učine nešto ružno u gradu pa im Jakub ali Issalam savjetuje da ne ulaze na jedna vrata, da, da ulaze na različita vrata. Pa tako znači, Islamsnični acci spominju da se iz ovog Kur'anskog eta može e, e, uzeti pouka to da je obaveza muslimanu da se zaštititi od uroka, od sihra, je tome slično, i da radi oni razloge ili povode, ili jezbab, ili sebe koje je naredio vatala, kako bi se zaštitio. A isto tako, čovjek treba da izbjegava određene radne ili riječi koje će izazvati sumlju. Kako se znači? Iz ovog koranskog ajata razumijem. Pa ukoliko znaš da ćeš određene riječi reći i da će te ljuti i sumlišiti, onda nemoj to da govoriš. Ili ako znaš da će određeni gest ili određena radnja ili ulazak na određena da vrata, na određena mjesta, izazvati sumlju oko ljudi po pitanju tebe i po pitanju časti, onda se toga kloni. Međutim kako je Jakub alehisanov rekao. I sve to kada čovjek uradi, a to je da poduzme sa određene povode to nikako neće moći odkonati Allahu tebareke ve taala kader, ukoliko Allah je želi da iskušaroba ili da ga kazni. Je se ništa ne može desiti osim sa dopustom Allaha tebareke ve taala. Pa tako Allah je stvorio i razoga i povode i ono ono što oni povlače sa sebom. I ništa se ne može desiti od dopusta Allah te bareke I ti povodi ili ti sebebi nisu neovisni u odnosu da se mora desiti ono zašto su oni stvoreni zašto je Allah te bareke ve taala učinio i da Allah je to ne može da obamijete niti ima uplita u to. Šta znači to? Znači ukoliko čovjek uzima lijekove To je jedan od razloga da čovjek sa Allahom te barakavetala dopusno se zaštiti ili da, da se izliječi. Međutim, ne mora značiti kada god da uzmi lijek da će se mora desiti ozdravljenje ukoliko Allah te barakavetala ne želi to. Pa zato Jakub ali isa vam i savjetuju da tako postupi, međutim i pored toga kaže, međutim ja ne mogu da vam koristi ukoliko vas Allah da šanu znači je nešto drugo odrijedio. I nakon toga Jakub a.s. preporučuje svojim sinovima, ali isto tako preporučuje i svim mu'minima a da se osloni na Allaha, jer zaista istinsko oslanjanje na Allaha, udaljuje, udaljuje ružne stvari od mu'mina. Međutim, istinsko oslanjanje da se čovjek osloni na Allaha i da radi povode, i onaj kojim je naređio Alaha Džajšanuhu. I nije istisko oslanjanje da se čovjek osloni na Alaha Džajšanuhu, međutim neće da radi. To nije istiski tevekul, već ga zovu tevakul. A to je da kažeš, je ja sam se oslonio iskreno na Alaha Džajšanuhu, međutim kada mu se kaže da uradi određene povode koje Alaha Džajšanuhu činio za to dijelo, kaže ne, ne. Ja neću da to radi, ja sam oslonio na Allaha. To nije istinski oslonac. Već si samo dobro poznalo to što je rekao Allah tebareka ve ta'ala onoj osobi čovjeku, a to je svezi devu pa se oslonio na Allaha Črešanu. I to je istinsko oslonjanje. Pa zato kaže Jakub a.s. i oslonite se na Allaha Črešanu. Nakon što su ušli sinovi Jakuba a.s. onako kako je me naredio otac, kaže Allah tebareka ve ta'ala, međutim, to ništa nije im koristilo. Osim što je se obistinilo ono što je htjeo Jakub, ali islam, odnosno ono što je nalazio on u sebi. A Jakub, ali islam, kao roditelj, nalazio je ljubav prema svojom sinovima. Znači, volio ime da se im desi dobro, da ne desi desi zlo. Isto tako, znači, bio je prema njima milostiv i želio isto tako, znači, da ne budu prijedne sumlji, i da ne budu izoženi uroku, i to je se samo kaže kako kaže Allah, tabaraka ve ta'ala, desilo kod, Jakub, kod Jakuba, ali i salam, međutim, to nije ništa njima koristilo, međutim, uzvišeni Allah, tabaraka ve ta'ala, kaže dali. kako se ne bi shvatilo da je to neznanje od Jakuba, ali i ne kaže, zaista je on e, e, učen, i Allah, tabaraka ve ta'ala, kaže, on ga je podučio Međutim, većina ljudi to ne zna. I ono što bi se znači na kraju moglo spomenuti, da je svako znanje koje se nalazi kod nas, da je to u stvari podučavanje od uzvišenog Allah, i da je to blagodat od Nega. A da to nije rezultat naše, našeg uma, naše određene sposobnosti, već je to Allah, milost i fada dobrota, i on daje daj kome hoće. Toliko vam molim uzvišnjeg Allah tabaraka wa ta'ala se okoristimo od ovo što smo čuli, i da to bude dokaz za nas a nas e, kada setimo naše egosfora Allah tabaraka wa ta'ala. Isto tako molim uzvišnjeg Allah da izvučemo e, znači, još više povuka ili poruka inače iz Kur'ana isto tako i sure i i da to prakticiramo u našim životima.